Nagyon más egyenruha volt ez. A vidéki állatorvos gumicsizmája és térnardrágja a múltködébe veszett, amikor belebújtam a bő repülős ruhába, felhúztam a birkabőrbakancsot és a kesztyűt. Először a sejemből készültet, rá az ormótlan nagyot. Annyira új volt mindez, és én határozott büszkeséget éreztem. A bőrsisak és a szemüveg következett, majd az ejtő a szíjakat átvetettem a vállamon, utána a lábam között, és becsatoltam a mellemen, mielőtt kibotorkáltam volna a repülős barakból, a nap sütötte füves térségre. Ott várt rám Woodham repülő főhadnagy. Ő lesz az oktatom, de olyan neheztelő pillantást vetett rám, mint aki nem lelkesít ez a kilátás. Sötét hajával, kisfiús külseivel erősen emlékeztetett azokra a képekre, amelyeket az angliai pilótáiról láttam. és valóban akár valamennyi instruktorunk át is élte történelmünk válságos korszakát. Ide, mint egy nyaralni küldték őket a roppant vállalkozások után, de ők állítólag pikniknek érezték ehhez képest az ellenséggel való közelharcot. Rettenthetetlenül néztek szembe a Luftwaffe haderejével, de tőlünk pánikba estek. Miközben átvágtunk a gyepen, az egyik barátomat láttam leszállni. A kis kétpedeles gép lelassult, és őrülten körözni kezdett az égem. Épp hogy elkerült egy facsoportot, majd a földtől ötven lábnyira úgy zuhant le, mint egy kő. Kerekeivel a talajnak ütődve magasra pattant, még egyszer a földhöz vágódott, majd némi kanyargás után megállt. A hátsó ülésből kiemelkedő sisakos fej megrándult, bólintott, mintha valami éles megjegyzést intézett volna az első ülésből kilátszó fejhez. Wotham repülő főhadnagyarca kifejezéstelen volt, de én tudtam, hogy mire gondol. Most rávár ugyanez. A Tiger Mood nagyon kicsinyek és magányosnak tűnt a széles zöld mezőn. Felmáztam, becsatoltam magam az ülésbe, az oktatóm pedig bejut mögém. Végigment velem a kötelező lépéseken, amelyeket hamarosan álmomba is fújni fogok, mint egy verset. A szerelő megforgatta néhányszor a propellert, hogy beindítsa. Azután kontakt, a szerelő megpörgette a légcsavart, felbőgött a motor. A kerekek elől kivették a bakokat, és mi elindultunk, bugdácsolva a fővön, majd hirtelen és szinte hihetetlenül fölemelkedtünk, felszárnyaltunk a nyári égre, magasan az elszólt barakok fölé, míg ki nem tárult alattunk Dél-Anglia szelid vidékének mintázata. Egyszerre újongás fogott el, nem csak azért, mert élveztem az új élményt, hanem azért is, mert oly régóta vártam már erre a pillanatra. A kiképzés, a menetgyakorlatok és a navigációs leckék hónapjai mind azt a célszolgálták, hogy egyszer a levegőbe emelkedjem. és íme most megtörtént. fő főhad nagy hangját hallottam az interkomba. Mostantól maga vezet, fogja a botkormányt és tartsa erősen. Figyelje a mesterséges horizontot és tartsa az irányt. Látja azt a felhőt előttünk? Célozza be és igazítsa hozzá a gép orrát. Megbarkoltam a botkormány kesztyüst kezembe. Ez nagyszerű, és nem is nehéz. Azt mondták, hogy a repülés nem nagy ügy, és igazuk volt. Gyerekjáték. Menet közben lepillantottam az Asconi lóversenypálya mélyen alattunk fekvő dísztribűnnyére. Boldog mosoly terült el a képemen, amikor egy hangre csent a fülembe. Nyugalom, az Isten szerelmére! Mi a fenét szórakozik? Nem értettem, mire céloz. Tökéletesen nyugodtnak éreztem magam, és azt hittem, jól csinálok de belenézve a tükörbe azt láttam, hogy az oktató merett szemmel néz rám a szemüvege mögül. – Nem, nem, nem! Piszkosul nem jó ez így! Nyugodjon meg! Nem hallja! Nyugodjon meg! – Igen, uram! – nyökögtem, és abban a pillanatban nagyon ideges lettem. El se tudtam képzelni, mi baja lehet a hadnagynak, de miközben fokozódó kétségbeeséssel meredtem, hol a mesterséges horizontra, hol a repülőgépnek a felhőre irányuló orrára, a hang az interkomba egyre dühösebb lett. Én nem érzékeltem, hogy bármi gond lenne, mégsem hallottam más, csak szitkozódást és nyögéseket, amelyek végül sikolyba tetőztek. Vegye le róla a francos kezét, érti? Már nem élveztem a repülést, sőt, kezdtem nyomorultul érezni magam. És mint mindig, amikor bajba kerültem, Helen és a magam mögött hagyott boldogabb életem jutott eszembe. A nyitott ülésbe mennydörgött a szél a fülembe, életszerűvé téve az agyamban formálódó képeket. Ott is üvöltött a szél, de kívülről verte a manzád lakásablakát. November elején jártunk, és az áldott ősz brutális hirtelenséggel váltott át sarki hidegbe. Két hete áztatta már a jeges eső a yorkshire szürke városkáit és falvait, kacsaúztatókká változtatva a mezőket, és cupogossát tengeri a farmok udvarát. Mindenki náthás volt. Egyesek influenzáról beszéltek, de akármi volt is megtizelte a lakosságot. Fél ágynak esett, a másik fele meg egymásra püszkölt. Magam is borotva élen táncoltam, a tűznél kuporogva, antiszeptikus tablettákat szopogatva, és mindig összerándultam, valahányszor nyel nem kellett. Kapart a torkom, és vészősről viszketett belül az orrom. Borzongtam, miközben az eső dobólva zúdította a vizet az ablaküvegre. Egyedül láttam el a praxist. Sigfrid elutazott néhány napra, és nem engedhettem meg magamnak, hogy beteg legyek. Minden a ma estétől függött. Ha ide haza maradhatnék, azután aludhatnék egy jót, le tudnám gyűrni a kort, de ahogy rápillantottam az ilyeli álló telefonra, olyannak láttam, mint egy kushadó, ugrásra készülő vadállatot. Helen a kandaló túloldalán ült és köhögött. Ő nem volt megfázva, sohasem kapta el és én már házasságunknak azokban az első napjaiban is úgy éreztem, hogy ez nem igazság. Még most, 35 évvel később is így áll a dolog. Ha elkezd folyni az órom, megneheztelek rá, amiért nem hajlandó velem szenvedni. Közelebb húztam a székemet a tűzhöz. Az ilyen vidéki praxis sok éjszakai munkával jár, de talán most szerencsém lesz. Nyolc óra volt, és eddig még semmi. Hát, ha a sors úgy rendeli, hogy ebbe a szánalmas állapotba ne üzessem ki a nyírkos sötétségbe. Helen befejezett egy sort és felemelte a félkész művet. Nekem kötött pulóvert. Hogy tetszik, Jim? kérdezte. Mosolyogtam. Volt valami a mozdulatába, ami mintha közös életünk foglalata lett volna. Kinyitottam a számat, hogy azt mondjam neki, egyszerűen nagyszerű, amikor felberegett a telefon de olyan hirtelen, hogy elharaptam a nyelvemet. Reszketve emeltem föl a kagylót, miközben bólyadzó tehenek rettentő látomásai vonultak el előttem. Egy óra innélkül végképp eldönteni a sorsomat. – Snowden vagyok, Longpasterből! – recsegte egy hang. – Hallgatom, Mr. Snowden! – erősen megmarkoltam a kagylót. Egy pillanat múlva feltárul a végzetem. – Van itt egy bónyúk! Rosszul néz ki! És nagyon nyög! Ki jönne? Mészséges megkönnyebbülést éreztem. Valószínűleg gyomorpanassai vannak. Rosszabb is lehetett volna. Rendben, húsz percen belül ott vagyok, mondtam. Ahogy visszafordultam barátságos meleg kis szobánk felé, rám tört az élet igazságtalanságának érzete. Ki kell mennem, Helen? Jaj, ne! De igen, és attól tartok, hogy náthást leszek, nyafogtam. És hallott, hogy esik? Igen, jól fel kell öltöznöd, Jim. Mogorván néztem rá. Az a hely tíz mérföldnyire van, és jó időben is elég barátságtalan. Sehol egy meleg zúg. Rámutattam kaparó torkomra. Más se hiányzik nekem, mint kimenni. <gül> Biztos, hogy lázom van. Nem tudom, hogy minden állatorvos a feleségét hibáztatja, amikor nem kívánt híváska, de Isten bocsássa meg, én egész életemben így voltam vele. Helen nem neheztett, csak rám mosolygott. Tényleg sajnálom, Jim, de reméljük, hogy nem fog sokáig tartani. És kapsz egy csésze forró levest, amikor megjössz? Sértettem bólintotta. Igen, legalább van mire várnom. Helen hamarhaús levest főzött, jó sűrűt, sok hússal, zellerrel és sárgalépával, olyan finomat, amely a halottat is feltámasztja. Megcsókoltam a feleségem, és kikecmelektem az éjszakába. A Longpastor tanya a kicsiny, Daufzett faluhoz tartozott, és én másokszor sokszor végighajtottam a hozzávezető keskeny úton. Felfelé kanyargott a vadvidéken, és nyári napokon a kopasz, magányos hegyek valamit erős szépséget árasztottak. Fátlanok, ridegek voltak, de tiszta szél söpört végig a mérföldeken elnyúló mezőn. Ám ma este, hogy boldogtalanul pislogtam kifelé a bepárásodott szélvédőn a láthatatlan vidékre, közel nyomult a fekete tömeg, Eláztatva a hangát és a harasztot, felkavarva és folyékony sárá változtatva a mocsári sötét tükrét. Amikor megpillantottam Snowden, ráébredtem, hogy én még valójában egész jól vagyok. Ő láthatóan már egy ideje küzködhetett a mindenkit leverő betegséggel, de miként a többi farmer ő se hagyhatta abba egy pillanatra se a nehéz munkát. Nedvező szemmel nézett rám, reszelős köhögés tört föl belőle, amiben majdnem beleszakadt és bevezetett a tanya épületek közé. Magasba emelte a kezében tartott olajlámpást, amikor beléptünk egy huzatos pajtába. A fénybe különféle terményeket vettem ki, közöttük egy halom krumplit, egy másikba marharépát, az egyik sarokba pedig egy összetákolt ketrecben állt a betegem. Nem az a kéthetes bórjúbébi volt, amire számítottam, hanem egy kis termetű, hat hónapos állat, már csak nem tinókorú, de nem túl fejlett. A rossz fajta minden jelével. Sovány volt és pókhasú. Világos vörös tarka bőre túllógott a hasán. Mindig rossz bornyú volt, zihált a Snowden két köhögés között. Sose írt meghízni. Ma délután elállt egy kicsit az eső, akkor kiengedtem a friss levegőre. És tessék, így néz ki. Bemáztam a rekezbe, és miközben becsúsztattam a lázmérőt a végbelébe, tanulmányoztam a kis országot. Nem mutatott ellenállást, amikor gyöngéden arrébb toltam, lecsüggesztette a fejét, és beesett szemével apatikusan bámult maga elé a földre. De az a hang volt a legrosszabb, amit kiadott. Rosszabb volt, mint a korgott volna a gyomra. Inkább hosszú, fájdalmas nyögéseket hallatott újra meg újra. Nagyon úgy néz ki, hogy a gyomrával van baj, mondtam. Melyik legelőn volt délután? Semmelyiken, csak a gyümölcsös körül engedtem járkálni pár órát. Értem. Megnéztem a lázmérőt, a normálisnál alacsonyabb hőmérsékletet mutatott. Gondolom, hozzáfértott valamennyi gyümölcshöz. Snowden rátölt egy újabb köhögő rohan, és neki kellett dőlnie a rekesz falának, amíg ismét lélegzethez nem jutott. Ja, teli van a fű almával meg körtével. Idén igazán jó volt a termés... Rányomtam a stetoszkópot a hasfalra, és az egészséges gyomor normális hullámzása és bújtbolékulása helyett csak halotti csendet észleltem. Kitapogattam az oldalát, és a tipikus pufadásos terítettségre ismertem. Nos, Mr. Snowden, azt hiszem tele van a has egy ümölcsel, amitől teljesen megrekedt az emésztése. Rossz állapotban van. A farmer megrántotta a vállát. Hát, ha felfúvódott egy kicsit, majd egy jó adag lenolaj kipurgálja. Sajnos nem ilyen egyszerű az eset, mondtam. Súlyos az állapota. Hát, akkor mi legyen vele? Megtörölte az órát, és mogorván nézett rám. Tétováztam. Kegyetlenül hideg volt az öreg épületbe. Kezdtem elgémberedni, és a torkom. Helen a manzárdlakás és a meleg kandaló gondolata elviselhetetlenül vonzó volt. De volt már dolgom ilyen elzáródásokkal, és hiába próbáltam meg hasajtóval kezelni őket. Ennek az állatnak már kis híjján a halálos szintre zuhant a hőmérséklete, és beesett a szeme. Ha nem teszek valamilyen radikális lépést, reggelre elpusztul. Csak egyféleképpen menthetjük meg, mondtam. Mégpedig rumenotómiával. Mivel? Műtéttel. Fel kell nyitni az első gyomrot és kiszedni belőle mindent, aminek ott semmi keresni valója. Biztos benne? Nem lehet, hogy egy jó pint lenola is meghajtja? Az sokkal egyszerűbb volna. Az már biztos. Egy pillanatra újra ragyogott fel előttem Helen és a kandalló, mint gyémánt a barlangba, de aztán ránéztem a bógyúra. Vézna volt, hosszú szőrű, teljesen jelentéktelennek látszott, végtelenül sebezhetőnek és kiszolgáltatottnak. A világ legkönnyebb dolga volna a sósára hagyni a sötétbe. Hagyjunk itt hajnalik. Egészen bizonyos vagyok benne, Snowden gazda. Annyira gyönge, hogy azt hiszem, helyi érzéstelenítéssel fogom csinálni. De ehhez szükségünk lesz némi segítségre. A farmer lassan bólintott. Rendben van, akkor lemegyek a faluba és áthívom George Hindleyt. Újabb gyötrelmes köhögés. De a fenébe, hogy pont ma este kellett ezt csinálni, Biztos, hogy taroggyulladásom van. A Bronhitis elég gyakori betegség volt a farmerek között, és semmi kétség, hogy az öreg is ettől szenvedett. De távozása után lanyhult az együttérzésem, mert magával vitte a lámpást, én meg ott maradtam a vaksötétbe. Sokféle istáló van. Némelyik kicsi, barátságos, széna illatú. De ez itt borzalmas volt. Jártam már itt nyári délutánokon, de a falak és korhat gerendák nyírkos homája akkor is úgy fogott körül, mint egy ragacsos lepedő, és odafent a pókhálós szarufák között semmibe veszett a nyár minden melege és puhasága. Úgy véltem, hogy akik csillógó szemű elképzeléseket táplálnak a tanyasi életről, azoknak be kéne nézniük ebbe a pajtába, mert ez igencsak szemléletes képet ad a paraszti világ komor és kellemetlen másik oldaláról. Most magamra maradtam ezen a helyen. Hallgattam, hogyan rángatja a szél az ajtót, miközben fütyülnek körülöttem a minden irányból betörő légvonatok, és a töröttető cserepek résein át jeges vízcsepek hullottak vigasztalanul a fejemre és a nyakamba. És ahogy múltak a percek, egyik lábamról a másikra ugráltam abba a híú reménybe, hogy ettől majd felmelekszem. A völtségi farmer nem sietős fajta. Nem is számítottam gyors visszatérésre, de az áthatolhatatlan sötétségben eltöltött negyed óra után keserű gondolataim támadtak. Hol a pokolba van ez az ember? Talán teát főznek maguknak George hindley vagy leültek egy gyors dominó partira? Már remegett a lábam, mire feltűnt az olajlámpás a bejáratba, és Snowden beterelte a szomszédját. Jó reggel, George, mondtam. Hogy van? Nem valami jó doktorú? szipogta a jövevény. Nem elkapott ez a... ha ha ha ha Rohadt egy vörös zsebkendőbe, és könnyes szembe pillantott rám. Körülnéztem. Nos, akkor fogjunk hozzá. Szükségünk lesz egy műtóasztalra. Behoznának néhány szénabálát? A két férfi kibaktatott, majd visszatért egy-két szénabálát cipelve. Amikor egymásra rakták őket, a magasság éppen megfelelt de elég roskatak tákolmány volt. – Kéne valami deszkal tetejére? Rá lehettem fagyos ujjaimra, és toporogtam a lábammal. – Nincs valami ötletük? Snowden megdörzsölte az állát. – De, rátehetünk egy ajtót. Kicseszogott az udvarra a lámpással, én pedig figyeltem, hogyan küzdködik, hogy leemelje a tehéni stáló ajtaját a sarokvasakról. George kiment, hogy segítsen neki, és miközben a két férfi szorgoskodott, én komoran arra gondoltam, hogy az állatorvosi műtétekkel semmi bajom nincs, de az előkészületek a sírba visznek. Végre a két ember visszabotladozott a pajtába, ráfektette az ajtót a bálák tetejére. Készen állt a műtő. Fektessük le, ziháltam. Felemeltük a tehetetlen kis jószágot a rögtönzött asztalra, és a jobb oldalára fektettük. Snowden a fejét tartotta, George pedig a másik végén állva, a farkát. Gyorsan kiraktam a műszereimet, levettem a kabátomat és az akkómat, majd felgyűrtem az ingem újját. A francban nincs meleg víz. Hozna nekem, Mr. Snowden. Most én tartottam a fejet, és újabb végtelen várakozás következett, amíg a farmer bement a házba. Ezúttal még rosszabb volt, mert közben már levettem magamról a meleg ruhát, és belém a hideg, miközben elképzeltem a fan konyháját, a meleg víz lassú kimeregetését a vízmelegítőből a vödörbe, majd a komótos visszaútat a pajtába. Amikor Snowden végre megérkezett, fertőtlenítőt tettem a vödörbe, és erőteljesen lacsutakoltam a karomat. Aztán lenyírtam a szőrt a borjú bal oldaláról, és helyi érzéstelenítőt szívtam a fecskendőbe de injekciózás közben újabb nehézség tépázta meg reményeimet. – Alig látok valamit. Néztem oda tehetetlenségre kárhoztatva a répa szeletelő tetejére állított olajlámpásra. – Rossz helyen van az a lámpa. Snowden szónélkül otthagyta a helyét és rákötött egy hosszú kötelet egy gerendára. A végét átvetette a másikon, rögzítette, és ezzel a módszerrel sikerült felfüggesztenie a lámpát a borjú fölé. Sokat segített, de sokáig is tartott, és mire végzett vele nekem már minden reményem elszállt, hogy megúszhatom a náthát. Teljesen átfagytam, és égető érzés gyötörte a melkasomat. Tudtam, hamarosan ugyanolyan állapotba kerülök, mint a segédeim. A bronhitis elkerülhetetlen. Mindegy, legalább elkezdhettem végre. Rekordsebességgel bemeccettem a bőrt, az izmokat, a peritoneumot és a hasfalat. Egyik karomat mélyen bedugtam a megnyitott szervbe, áthatoltam a gyomortartalom eljedő masszáját, és egyszerűen megoldódott minden gondom. A bendő alján több réteg alma és körte feküdt, egyik másik megrágva, de a többségük egészben és érintetlenül. A szarvasmarhák nagy falásokkal nyelik le a táplálékot, és csak utóbb meg kényelmesen, de nincs az az állat, amelyik vissza tudná kérőzni ezeket a gyümölcsöket. Boldogan pillantottam fel. Pontosan úgy van, ahogy gondoltam. Tele van nyers gyümölcsel agyomra. Köhö, köhö, köhö, válaszolta Snowden. Sokféle köhögés van. Ez itt hatalmas volt, és mindent betöltő. Elindult a szöges bakan sarkától, és meg sem állt az arcomig. Eddig nem tűnt fel, mennyire kiszolgáltatott helyzetbe vagyok, hiszen a bórjú fejéhez hajló farmernek csak pár centire volt a feje az enyémtől. <gül> hangzott fel újra, és megindult ellenem a második vírus támadás. Snowden láthatólag nem volt tisztában, vagy nem törődött a cseppfertőzéssel. Én pedig mint két kezemmel a páciensben nem tehettem ellene semmit. Ösztönösen elfordítottam az arcomat a másik irányba. Ha, ha, ha, ha, ha, Vette át a Sórge George. Ez nem köhögés volt, hanem tüszögés, De ugyanúgy kórokozókat zúdított rám. Rá kellett ébrednem, hogy nincs menekvés. Reménytelenül csapdába estem kettőjük között. De, mint említettem, harci szellememet jelentősen növelte a siker. Fürgén kapkodtam kifelé a bajhozó gyümölcsöket, és perceken belül almák és körték borították a pajta padlóját. – Ebből már boltot lehetne nyitni, nevettem. – vettem. köhö, válaszolta Snowden. – Ha, ha, ha, ha, pszt! Kontrázva George, csak hogy ki nem maradjon. Amikor az utolsó almát és körtét is begulítottam a sötétségbe, újra bemosakodtam és láttam a varrásnak. Ez a leghosszadalmasabb és legfárasztóbb része a rumenotómiának. A diagnózis és a felfedezés izgalmai kihúnytak. Eljött az ideje az ódott csevegésnek, a vidám történeteknek, amelyekkel el lehet ütni az időt. De itt, a lámpasárga fénykörében, ahol belekapott a lábamba a környező homályból támadó szél, miközben újra meg újra jeges eső csatornák csorogtak végig a hátamon, nem jutott eszembe egyetlen mulatságos történet sem, s ha maguk bajával elfoglalt sorstásaimnak se volt kedvük az évődéshez. Félig már visszavartam a bőrt, amikor bizsergést éreztem az orromba. Abba kellett hagynom a munkát, és kiegyenesedtem. Ha, ha, ha, ha, ha, majd a karommal megdörzsöltem az óromat. – Kásti má! – jelentette be George Komor elégedettséggel. – Igen, elkapta! – helyesett Snowden látható derültséggel. – Nem aggódtam túlságosan. Már régóta eldöntöttem magamba, hogy vesztettem. A hosszas ingújba fagyoskodása két oldalról záporozó kórokozók nélkül is megtette a magáét. Megadtam magam a sorsnak, sőt, miután elhelyeztem az utolsó öltést, és segítettem levenni a bóljút az asztalról, elégedettség töltött el. A szörnyű nyögdétselés megszűnt, és a kis úgy nézett körül, mintha visszatért volna valahonnan. Nem volt éppen vidám, de én tudtam, hogy már nincsenek fájdalmai, és nem is fog kimúlni. jól jó, gazda, mondtam, és nekiálltam lemosni a műszereket a vödörbe. Tegyen köré zsákokat, hogy meg ne fázzon. Két hét múlva eljövök kiszedni a varratokat. Az a két hét nagyon lassan telt el. A megfázás után, ahogy számítottam rá, elszabadult a pokol. Megjött az elkerülhetetlen bronhitis és a hozzátársuló köhögés, amely a Snowden-ével vetekedett. Snowden sohasem volt túlzottan lelkes, de azt vártam volna, hogy mutat némi örömet, amikor megjelentem a varratszedésre. Hiszen a borjú egészséges volt és eleven, olyannyira, hogy hajkuráznom kellett. A melkasomban égő tűzdacára könnyűvé tett a sikermámora. Lám, kezdtem túláradóan. Milyen jól van! Egy szép napon még jó bika válik belőle. A farmer kezdtelenül rántotta fel a vállát. Igen, Igen meg lehet, de arra sok hű, nem lett volna szükség. Micsoda? Ja, beszéltem róla egy-két emberrel. És ők azt mondták, hogy fölösleges volt főnyitni. Elég lett volna neki egy pint olaj, ahogy én mondtam. Snowden gazda, biztosíthatom, hogy... És most már fizethetem annak számla. És mélyen a zsebébe dugta mindkét kezét. Higgyel, -e, meg kellett csinálni. Nem, egyáltalán nem. Sarkon fordult, de távozóba még visszanézett a válla fölött. Jobb lett volna, ha kis Három kört tettem meg Woodham repülő főhadnaggyal, és a harmadik alatt már egészen nyugodtan viselkedett. Nyilvánvaló volt, hogy jól csinálom, és én újra élvezni kezdtem a dolgot. A repülés csodálatos. Megint megszólalt a hang az interkomba. Megengedem, hogy most egyedül landoljon. Elmondom magának, hogyan kell csinálni. Tehát rajta, maga vezet. Én vezetek? Válaszoltam. Valóban elmondta, újra meg újra, hogyan kell csinálni, és biztos voltam benne, hogy nem lesz semmi gond. Ahogy lefelé ereszkedtünk, előbb a fák csúcsai tünnedeztek fel, majd megjelent alattunk a repülő térfűve. Eljött az igazság pillanata. Óvatosan visszahúztam a botkormányt, aztán a megfelelőnek ítélt pillanatba elrántottam magam felé. Talán egy picit elsiettem, mert párszor neki csapottunk a földnek. Emiatt megfeledkeztem a klápkormányrúdról, és irányvesztetten szágódottunk a talajon, mire sikerült megállnunk. Amikor leállt a motor, nagy levegőt vettem. Ez volt az első landolásom, és nem is ment olyan rosszul. Mióta felszálltunk, egyre jobban vezettem, és bíztam benne, hogy első kísérletemmel jó benyomást tettem az oktatómra. Kimásztunk a gépből, majd néhány szótlan lépés után Woodham főhadnagy megállt, és hozzám fordult. Hogy hívják? Na tessék, nem megmondtam? Tudja, hogy jól csináltam, érdeklődik utána. Harriet vagyok, uram, válaszoltam büszkén. Néhány másodpercig méregetett. Nos, Harriet, morogta. ez rettenetes volt. Sarkon fordult, és ott hagyott. Lebámultam a nagy bilkabőr bakancsba bújtatott lábamra. Igen, csak az ruha más. De a dolgok nem sokat változtak.